Salam aleykum, Allahu berekato. Aleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Zəhmət olmasa qabağa çəkilin, skoddurum götürün. Çağışın ayğışa durma. Alhamdulillahil qaimu ala kulli nafsin bima kasabat. Al-mutali'i ala maknunatil qulubi wama admarat. Ar-raqibi ala kulli jarihatin bima jtarahat. Ahmaduhu subhanahu wa ashkuruhu ala ni'amin la tuhsa وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنفع قائله في يوم تعلم فيه كل نفس ما قدمت وأخرت وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله بدعوته إلى الله وجهاده في سبيل الله علت راية التوحيد وانتشرت صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه مصابيح الهدى وَنُجُومِ الدُّجَاءَ عَلَى هَذِهِ تَرَبَّتْ وَف۪ي مَدْرَسَتِهِ تَعَلَّمَتْ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ تَبِعْهُمْ بِإِحْسَانٍ مَا أَشْرَقَتْ شَمْسٌ وَغَرَبَتْ Amma ba'd, mühterem Müslümanlar, Allah Tağla'dan korkun. Ve kim Allah Tağla'dan korkarsa Allah onu koruyar və onu özünə yaxınlaşdırar. Ve bilin ki, müvahhid yani tövhid ehli olan müminin kalbi, Allah taallaya qarşı olan təzimlə dolu olur. Allahın kitabına qarşı və onun rəsuluna qarşı sallallahu aleyhi və alə və səlləm və onun tövhidi və onun güclü imanı qoymur ki, ondan hansıysa bir söz yaxud əməl çıxsın, o sözdə və əməldə Allah onun kitabına, onun elçisinə sallallahu aleyhi və səlləm istehzə olsun. Yəni, tövhidin əsası varsa, onunla bir yerdə istehza ola bilməz. Çünki təvxid Allah-u Teala'ya təslim olmaqdır, ona tabi olmaqdır, qabul etməkdir və təzim göstərməkdir. Amma Allahla, yaxud onun şəriyyəti ilə istehza eləmək bu təzimə ziddir. Ona görə o kəs ki, Allahın adı olan bir şeyə istehza eləyir, yaxud Qurana istehza eləyir, yaxud Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm istəhzə edir, yaxud şəriyyətin əsasına istəhzə edir, o insan dindən çıxır, o insan böyük kufr eləmiş olur. Məsələn, necə ki, insan məsələn, qadının hicabına əgər istəhzə edirsə, yaxud kişinin saqqallına istəhzə edirsə, yaxud paltarın qısa olmağına istəhzə edirsə və s. şəriyyətdə gələn hökumlərə. Və fərqi yoxdur. Onu ciddi eləyir, yoxsa zarafatla eləyir. İnsanları güldürmək istəyir. Fərqi yoxdur onda. Və Rəsulullah sallallahu aleyhi və ali və səlləm buyurdu: "İnna rəcülə la yətəkəlləm bil-kəlmə min səxatillāh, lā yulqī İnsan bəzən Allah Taala-nı bir sözü deyir və buna fikir vermir və ve o söz onu cəhənnəmə aparır. Buxari riwayat edir. Və həmişən küfr küfr yəni kəfirlərin və münafıqların məclislərində oturub onların sözünü inkar edə bilməmək yaxud o məclisdən getməməy, onlarla kufurda şərik olmaq kimidir. Və Allah Subhanahu Taala buyurur: "Və qad nazəla əleykum fil Ən izə samiətum ayətillahi yukfəru biha və yustəhziə biha fələ təqə'dū mə'ahum hattə Sizə kitabda Allah nazil edib ki, əgər siz eşitsöz ki, insanlar Allah taalanın ayələrinə qarşı kufr sözlər söyləyirlər və onların istihza edirlər, onda o insanlarla oturmuyun ta olar söhbəti dəyişənə qədər. Əgər eləməsiniz birə, onda siz də onlardansınız, siz də onlar kimisiniz. Və Peyyamələ Sələm, Tabuka səfərə gedəndə, yəni döyüşüm Rumlarla vurışmaq üçün Tabuka səfərə gedir və bu artıq Məkənin fəthindən sonra baş verən hadisədir. Böyük bir hadisə baş verir. Və ve Allah Sübhana və Taala onu qeyd edərək buyurur: "Və əgər onlardan soruşsanlar, deyəcəklər ki, biz yalnız oyun oynayırdıq və şənlik edirdik." De ki: "Allahın və Sən onlardan soruşsan, onlar deyəcəklər ki, Biz sədəcə söhbet eləyirdik və oynəyirdik. De, məkəl siz Allah'a, onun aylarına, onun Resuluna istəyza eləyirsinizmə? Ve İbn-i Ömer, o Muhammed ibn Zeyd ibn-i və qatədə radıyallahu anhum. Rivayət edirlər ki, həmin o tabuk, tabuk seferində bir kişi Piyamər Sələm və sahəbelərə işarə edərək demişdi ki, biz bizim bu qu'ran okuyan, insanlardan daha eee daha, daha çox qarınpərəst olan, daha çox yalançı olan və daha və döyüş vaxtı daha qorxaq olan insanları görməmişik. Və O ibn Malik rəziyallahu anh buna eşidəndə de deyir ki, sən yalan danışırsan. Və lakin sən münafiksən. Və mə rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm mütlə sənin sözünü çatdıracağam. Və gedir rəziyallahu anh peyğəmbər sallallahu yanına Və artıq Quranın ayəsi ondan qabaq nazil olur. Artıq Peygəmbər sallallahu əleyhi xəbəri olur bu şeydən. <coughs> və o, həmin, o sözü deyən insan gəlir Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləmə yanına və Peygəmbər sallallahu əleyhi və səlləm artıq öz atına yox, dəvəsinə minmişdi və deyir: "Ey Rəsulullah, biz sadəcə oynayırdıq, sadəcə e, yəni, zarafat eliyirdik. Sadəcə ondan ötürü eliyirdik ki, səfərdə insan darıxır, biraz təsəlli almaq üçün onu edirdik. Və İbn-Omar a.ə deyir ki, və o deyir, kişi Pəyəmbər s.ə.sələmi atının ipindən yapışırdı və Pəyəmbər s.ə.sələmi isə deyir də ona ki, və deyir də ona ki, ya Rasulullah, biz sadəcə zarafat edirdik, sadəcə söhbət edirdik. Və bir mühtərəm müsəlmanlar ki, bu insanın dediyi şeylər ansor hesab edərlər bunda ittiham edib, sahabelərdə bu şeylər yox idi. Və sahabelərə radiyallahu anhum yeməkdə məsələn ən mütədid insanlardı. Onlar ümumən bütün işlərdə mütədid idilər, həddi aşmırdılar, yeməkdə də həmçinin. Və kəfirlər isə əksinə ən çox yeməyənlərdi. Və Resulullah sallallahu buyurur ki: "Əl-müminu ya'kulu fi ma'in vahid, vəl-kafiru ya'kulu fi sab'ati am'a." Mümin yəndə bir-bir bir, bir, bir Bağırsağı doldurur. Kafir isə 7 dənəsi. Buxarilə Müsrlə rüayət ediblər. Və həmçinin o ittiham elədi ki, sahabələr yalancıdırlar. Və lakin əslində münafiqlər, ən yalançı insanlar münafiqlərdir. Və Allah Subxanələ onları vəsf edərək edər, buyurur, Ələ innəhum humul kəzibun. Bilin ki, onlar əsl yalancılardır. Amma sahabələr, radıyallahu anhum, onlar icma ilə Ən ədalətli insanlardır. Allah subhanətələ onları öz peyğəmbərin sahabələri olmaq üçün seçib, öz dilini yaymaq üçün onu qorumaqdan ötürü seçib onları. Ona görə də düz danışmaqda olan ən yüksək rütbədədirlər, ən yüksək dərəcədədirlər. Ondan daha yüksək yoxdur, radıyallahu anhım. Və həmçinin onlara ittiham edib ki, bular güya qorxaqdılar. Lakin münafiqlər özləri ən qorxaq olardı. Necə ki, Allah Subxanətə Allah onlar barədə buyurur Yəhsəbunə kullə sayxətin əleyhim Onlar bir kışqır olanda, kimsə kiməsə kışqıranda, yəni elə hesab edir ki, bulara kışqırırlar, yəni qorxurlar, qorxa-qorxa gəzirlər. Olar ki, sahabələrin, radiyallaha anhum, şücə ayəti məşğurdur və həm, hər kəsə məlumdur. Onların qəhrəmanlığı tarixdə ki, biz görürük, onun misli qədər, ona oxşar heç bir şey yox idi tarixdə və Allah da alanın yolunda onlar güclü imtihanlardan keçiblər və gözəl şəkildə o imtihanlardan çıxıblar və səbr ediblər bütün bəlalara. Və İbn-İs Haqqın gəlir ki, onlar, yəni həmin o münafiqlər Rasulullah s.ə.və işarə edərək o tabuka gedəndə deyirdilər, sahibələrə deyərdilər ki, beyəm, siz elə hesab edirsiniz ki, rumlarla vuruşmaq, ərəblərlə vuruşmaq kimidir. Mən indi təsəvvür edirəm, necə ki, siz əsir olacaq. sizi bağlayacaqlar ip ilə, İbnən, əllərinizi, qollarınızı, ayaqlarınızı. Ya o cürdə onlar ə, müsəlmanları qorxutmaq istəydilər. Və Əwf ibn Malik rəziyallahu bu iyrənc sözünü eşidəndə dedi ki, sən yalan danışırsan və sən munafiqsən, mən, mən gələcəm, Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləmə xəbər verir, verəcəm. Və bu möhtərəm müsəlmanlar xəbərçilik deyil. Bu yani söz gezdirmi deyil. Vaxina Resulullah Allah'a onun Resuluna sallallahu aleyhi ve sellem, olan səmimiyyətdir. O gerək kimsə görürsün ki biz cinayətkardır, onu xəbər verə bilərsən ki cinayət eliyi bu insan. Ki fayda olsun. Bu əxsinə, yani bu qeybət deyil. Vaxina bu, bu yaxşılığı əmr eləmək idi, pislikdən çəkindirmək idi. Həmişə bidət ehli haqqında əgər nəysə deyirsən, onların əyiblərinə açırsan, bu da qeybət deyil inşallah. Və Əğuf İbn-i Malik radiyallahu anh, Piyamr s. s.ə.və xəbər vermək üçün gələndə artıq Quran nazil olmuşdu. Və həmin o istəqzə edən şəxslər gəliblər və başlayıblər üzrxaklıq eləməyə ki, biz qəst eləməmişik istəqzə edəməyi. Sadəcə biz zarafat eləyirdik, təsəlli tapırdıq bu söhbətdə və Rasulullah s. s. isə onlara bu ayəni oxudu. Əbillahi və ayətihi və Rasulihi kuntum təstəhziun. Lə te'tediru qad kafartum bə'də imanikum. Bəyəm, Allah'la, O'nun ayələri ilə, O'nun Resulü ilə mi əstəhzə Üzr istəmin. Çünki siz iman edəndən sonra, iman getirendən sonra kafir oldunuz. Ve Peygamber Sələm o derecədə gəzebli idi ki, onlara üzrünü çevirmedi. Ve onların üzrünü qəbul edəmədi. Çünkü bu cür şeylərə, bu cür ciddi şeylərə zarafat və səil, zarafat edəməyə olmaz bu şeylərə. Əksinə Təzim göstərmək lazımdır Allah talan dininə, onun ayələrinə. Amma o insan ki, zarafat eləyir, o, o anda təzim göstərmir buna. Ona görə də mömin gərək daima qorxsun, nifaqdan, yəni münafiqlikdən daima qorxsun, qorxsun. Çünki bu insanlar ki, bu sözü deyiblər, onlar mömin edirlər. Və lakin bu sözün səbəbi ilə dindən çıxdılar, kafir oldular. Çünki imanları zəif idi. O görərəndə bu sözü deyib qufr elədilər. Və həmçinin Allahın Allah və Rəsulu ilə istehzala etmək, onun kitabıyla istehzala etmək, buna da alimlərlə istehzala etmək daxildir. Alimlərlə istehzala etmək, onlara hörmət edəmmək, onları söymək və həmçinin bu hadis bizə göstərir ki, insan bəzən bir kəlmə ilə yaxud bir əməllə küfr elə bilər. Və Şeyx Mühammad ibn Abdülvahb rəhimehullah deyir ki, bu hadis dəlildir ki, istehza söznə olur və həmçinin istehza əməllə də ola bilər. Məsələn, insan dodağını uzadanda məsələn, yaxud dilini çıxardanda, yaxud gözlə gözü qırpanda, gözqaş edəndə və sائر bu şeylərlə ona əmr elə kimsə namaza çağırır, yaxud zəkatə və sائر o cür eləyirsə, yəni isteyza ələ salır, ələ salmaq niyyəti ilə <coughs> sözsək ki, o artıq yəni buna aiddir. Və ələ e, tövhid, tövhiddirsə, onda o daha da pisdir. Və kim bu şeylərdən isteyza eləyir, o kafirdir. Və o hədizdə bizə göstərir, həmçinin ki, fərq var qeybətlə Allah və Rasuluna qarşı səmimiyyət arasında. Və həmçinin fərq var, hədiz göstərir ki, fərq var Allah üçün, Allahın sevdiyi Bağışlanma ilə Allahın düşmənlərinə qarşı olan sərtlik arasında. Yəni, bəzi vaxtlarda yəni, yumşaqlıq, bağışlanma eləmək olmaz. Və həmçinin bu hədis göstərir ki, bəzi üzürlər var ki, o üzürlər qəbul olunmazdır. Və Şeyx İbn Hüseymin Rahiməullah deyir ki, küfür iki cürədir. Birincisi, üz döndərmək küfru, ikincisi isə ehtiraz eləmək, müxalif olmaq küfürüdür. Və istehzə eləyən insan eytiraz küfrünə girmiş olur. Və bu da bütə səcdə eləməkdən daha ağır bir şeydir. Və bu məsələ çox təhlükəlidir. Və bəzən elə olur ki, bir kəlmə insanı bəlayə və həlaka doğru aparır, hətta özü də hiss eləməsə bilə. Və bəzən insan bir kəlməni, Allah talanır, qəzəbləndirən bir kəlməni fikir verilməyərək o kəlbəni söyləyirsə, cəhəndəmə düşür. Və kim namazını isteyza eləyir, hətta nafilə namazı olsa, yaxud zəkatlə, ya orucdan, ya həcdən, o, müsəlmanların icması ilə kafirdir. Və həmçinin, kim Allah-u Teala'nın kəinatda olan möcüzələrinə də isteyza eləyirsə, o da həmçinin ona aiddir. Məsələn, qış vaxtı isti bir gün olanda, desə ki, bu cür hal ahmaqlıqdır məsəl üçün. Yaxud əksinə yayda isti gün olanda, ə, soyuq günü olanda, sərin günü olanda deyir ki, yayda bu cür günün olması ahmaqlıqdır və sair kimi şeylər, bu küfrdür və insanı dindən çıxardı. Çünki Allah Subhanahu va taala'nın bütün elədiyi şeylər hamısı hikməta, hikmət əsasındadır. Biz sadəcə biz bəzən başa düşmürük o hikməti, dərk edə bilmirik niyə görə Allah Taala belə edib yaxud başqa cür eləyib. Və həncə mühtəram müsəlmanlar, əgər biz Allah Taala'ya ehtiram eləyiriksə, gərək alimlərə də ehtiram eləyək, onlara qiymət verəyək, onları seveyək, onlara kömək edək. Həmçinin dəvət edən insanları, həmçinin yaxşılığı əmr edən, pislikdən çəkindirən insanları və ümumən xeyr və əməli salih insanları, yəni sevməliyik, onlarla istehzala etməməliyik. Və Allah subhanahu wa taala buyurur: "Vaqat nazzal aleykum fil kitabi an iza sami'tum ayati llahi yukfaru fi hadithin ghayrih" İnkiüm izam mislhum inallahu camiul munafiqin vel kaferin fi cehennem Allah sizə kitabda nazil edib ki, əl-siz eşitsöz ki, Allah Taala'nın ayələri ilə kimsə küfr eləyir və onlara istehza eləyir, onlarla oturmayın ta onlar söhbəti dəyişənə qədər. Onda siz onlar kimi olarsınız. Həqiqətən Allah münafiqləri və kafirləri cehannamdə bir yerdə toplayacaq. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وأقول قول هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائل المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الله الحمد لله معز من عطاعه ومذل من عصاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و اشهد ان مُ... ان نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه والتابعين لهم بإحسان الى يوم الدين اما بعد فبيلل محترم musulmanlar ki şəriətin əsasıyla yani əsas hökmləri indən istehzal etmək küfrdür musulmanın da şəriətə əməl etməməyinə istehzal etmək böyük günahlardandır və şeyh Alimlərin dalınca danışırlar və əgər bunu həmin o şəxslərin dindən yapışdığına görə bunlardan istehzə edirsə, o insan dindən çıxır. Amma əgər şəxsi yəni, qərəzliyi varsa onlara qarşı dindən çıxmır və lakin bu cür əməl gələk eləməsin. Və həmçinin şeyx e, İbn-i Seybin rəhiməullah deyir ki, o kəs ki, dindən möhkəm yapışırlar və onlarla istehzə eləməyi, onlara gülməyi ələ salmaq münafiqliyin növlərindən biridir. Çünki Allah Subxana Teala Quranda xəbər verir ki, münafiqlər o cür müminlərlə istehzə edirlər. Və həmşinin Şeyh Salih Əl-Bəlihi bir dəfə Kəbənin yanında mühazirə aparanda öz misvakını qaldırdı və dedi ki, əgər kimsə bilsə ki, bu sünnədir, Resulullah Sosəni sünnəsidir və onunla istehzə edəyərsə, o insan artıq küfr eləmiş olur. Çünki o sünnə ilə istehzə edir Sünnə ilə istəqzə isə sünnənin sahibi ilə, yəni Rasulullah sallallahu s.a.v. istəqzə etmiş olur. Və Rasulullah s.a.v. istəqzə eləyən isə Allaha istəqzə etmiş olur. Çünki Allah taala öz peyğəmbərini göndərdi və o sünnələri ona öyrətdi. Və həmçinin Şeyx ibn, -İbn Bazdan r.a. soruşturar ki, <coughs> bəzi insanlar deyirlər ki, bəzi şəriət hökumları təzidən Gözdən keçirtmək, nəzərdən keçirtmək lazımdır və onları düzəltmək lazımdır. Çünki onlar indiki əsrin gelişatı ilə uyğun gəlmir. Məsələn, mirası, çünki kişiyə şəriətə görə iki qadının payı düşür mirasta da. Və şeyh rəhməhullah deyir ki, o hükümlər ki, Allah subhanətə Allah öz Peyğəmbərin vasitəsi ilə bəndələrinə vacib edib, Necə ki, miras hökmləri, beş namaz, zəkat, oruc və s. Hansı ki, Allah s.ə.və öz bəndələrinə bunu izah edib və bütün ümmət icmayının bu hökmləri qabul edir, heç kəs o hökmləri itiraz edə bilməz və heç kəs onları dəyişdirə bilməz. Çünki o, mühkəm bir şəriətdir hansı ki, ümmət üçün gəlib və Yəmr s.ə.və zamanından da qiyamətə qədər. Ona görə vacibdir, çəkdir ki, vacibdir buna əməl eləməyə, etiqadla və imanla. Və kim hesab edir ki, ondan, ona zidd olan hökümlər daha yaxşıdır, daha xeyridir? Yaxud icazə verir ki, o hökümlər olmalıdır, olmağına icazə verir. O insan kafirdir, çünki o, Allaha, onun rəsuluna, Sallallahu rəsuluna və ümmətin icması da eytiraz edəmiş olur. Və həmçin şeyxdən soruşsulara dedilər ki, ə, bəzi insanlar deyirlər ki, <coughs> saqqalı saxlamaq, yaxud paltarı qısaltmaq. Bunlar hamısı qabıqdır. Yəni ki, necə ki, meyvə olur. Meyvənin əsas için yiyirsən axı, qabıqın yemirsən. Yəni, bunlar qabıqdır. Yəni ki, vacib şeydir. Yəni ki, onu geri atasan. Yəni, lazımsız şeydir o mənada. Şək deyir ki, bu söz təhlükəlidir və böyük bir münqəv, yəni pis bir sözdür. Çünki Allahın dinində heç bir qabıq zad yoxdur. Yəni, heç bir zibil tullantı yoxdur Allahın dinində. Bəs hamısı onun Allahın dinində hamısı xeyirdir, hamısı islahdır və sözsüz ki, din bölünür usullara, vacib, yəni əsas şeylərə və furulara, yəni ki, ondan əmərə gələn iki dərəcəli şeylərə və saqqal ilə paltar məsələsi, onlar hamısı ikinci dərəcəli şeylərdir və usullardan deyirlər, o lakin dini işlər olduğuna görə onların heç birinə demək olmaz ki, bunlar lazımsız şeylərdir. Və e, qorxuludur bu sözü demək, bunu deyən insan ola bilsin ki, istehza edir dindən və onunla da dindən çıxır. Və necə ki, Allah talabı e, uğurur? Qul əbilləhi və ayətihi və rəsulikuntum təstəhziun, lə təəqtədiru qəd kəfartum bərdə imanikum. De, siz Allah'a, onun ayələrinə, onun peygəmbərinə istehzə edirsinizmə? Üzr istəməyəm, çünki siz iman gətirindən sonra kafir oldunuz. Və Rasulullah s.ə.və özü əmr eləyib saqqalı saxlamağı və bığları qısaltmağı və ona görə da ona əksinə istəzə eləməkdən sonra itayət eləmək lazımdır. Onun əmrini və qadağasına hörmət eləmək lazımdır. Bütün işlərdə, yəni təqcə bu işlərdə deyil və umumiyyəm bütün işlərdə. Allah s.ə.və də dəyirəm ki, Allah s.ə.və bizi sabit eləsin Quran və sünnədə. Allah s.ə.və dəyəməkdə. Bizi onu qəzəbləndirən bütün söz və əməllərdən uzaq edəsin. Allah Subxanətə Allah dillərimizi qorusun bu cür şeylərdən, bu cür sözlərdən və əməllərimizi qorusun və həmçinin əməllərimizi fasiqlikdən, riyadan da qorusun Allah Subxanətə Allah və həmçinin Allah Subxanətə Allah xəstərimizə şəfa versin və bir qardaşımız var onun beyninə qan onun üçün də dua edin, Allah Subxanətə Allah ona da şəfa versin. Və həmçinin mühtərəm müsəlmanlar biz dəfələrdən demiş Məsciddən kənan namazı qılmaq olmaz. Bu bir. ikincisi də artıq saat, yəni 12 olandan sonra artıq məsciddə xahiş edirəm ki, gəlməyin. Çünki yer yoxdur, mümkün deyil. Çox çətindir. Həm məscidin içində də qardaşlar əziyyət çəkir, həm də çöldə də yer yoxdur. Ona görə də yəni, ümid eləyirəm ki, yəni buna başa düşərsiz. Mən yəni məqsədimizi niyə görə bunu deyirəm? Yəni bizim məqsədimiz o deyil ki, cemaati məsciddən qovaq, yox. Sadəcə indi yəni, məsləhətdir ki, Yəni, 12-dən sonra çatdıra bilməsinsə, artıq gəlməyin, inşallah. Və sallallahu və səlləm ələ nəbiyyə Muhammed və ələ alihi və əsxabi əcma'in və aqim əssalə. Bu dərs sizə İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.